și în cer și pe pământ, el și sfânt. Preotul Valeriu vă aduce iubiți ascultători programul i015 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditațiile noastre asupra Evangheliei după Ioan ne aduc astăzi în fața capitolului 1, din care vom începe cu versetul 30 și 3. în continuare, în măsura în care Domnul Dumnezeu ne va da harul Său și ajutorului nespus de prețuit, cât și în măsura în care dumneavoastră, iubiți ascultători, veți arăta răbdare și bunăvoință ca să le ascultați. Înainte de a ne începe depănarea gândurilor, pregătite cu multe bucurie și cu dragoste pentru dumneavoastră, haideți să mai facem o incursiune pe calea povestirii pregătită de Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume, în munte, acolo unde cei doi tineri își pășteau turma cu multă dragoste, timp în care moarți avea bucuria cea mai mare pe lume care și-a dorit-o și anume învăța să citească, pentru ca să poată parcurge singur, Sfânta Scriptură. Continuându-și povestirea, ne spune Cristina Roy că lui Iosif, Micul profesor nu i-a convenit că Moarți nu l-a luat și pe el în pădure să pască împreună turma în ziua de duminică. Moarți a spus următoarele. Pentru că tu știi să citești, înțelegi toate mai bine ca mine. Du-te tu la biserică, fii atent să-mi poți spune și mie ce-a vorbit părintele. În mintea tânără a lui Ioșca nu rămâneau însă prea multe. Dacă se cânta o cântare pe care o știa, o cânta împreună cu Moarți până o învăța și el. Toate cântecele plăceau, dar unul cel mai mult. Pe acesta îl fredona când era și singur moarți. Cântecul acesta spune așa. Unde ești al meu iubit Hristos Iisus? Unde se te găsesc iubitul meu mântuitor? Dă-mi lumină pentru că tu ești luminos. Fără tine inima mi este întristată. Până când te găseste, voi căuta și ziua și noaptea plângând te strig. ocrotește Doamne, pe cel întristat și dă înviorare slujitorului tău. Cel ce a compus acest cântec, se gândea moarți în sinea lui, nu știa că și eu știu prea puține lucruri despre tine, Doamne Iisuse. Când băieții se întorceau acasă penserat, înserat, aprindeau lămpașul pe care îl avea Iosif de la mama sa. În fiecare sâmbătă cumpărau ulei și îl umpleau. Iosif era rugat să citească despre suferințele și moartea lui Iisus. Ar fi vrut uneori să citească în altă parte, dar moarți nu-l lăsa. La iarnă vom citi ceva și din Noul și Vechiul Testament, dar despre suferințele și moartea lui Iisus, spunea moarți, va trebui să citești atâta până ce vom învăța pe din afară, ca să nu uităm niciodată ce a făcut El pentru noi, să rămână adânc săpat în inimile noastre, fără scumpărătorului nostru. Astfel că Iosif citea mereu despre suferințele și moartea lui Sus, până i-a rămas într-adevăr în inimă, deoarece Moarț avea dreptate când spunea că mulți copii și oameni mari nu meditează serios la faptul că Fiul lui Dumnezeu a suferit pentru noi toți. Și apoi Iosif citea cu plăcere, căci Moarț îl lăuda că citește frumos și că e băiat deștept, iar Moarț își întipărea tot mai mult în mintea și inima sa jepfa din dragoste a lui Sus făcută pentru oameni. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă a fost, când călătoream prin țară, într-un oraș mai depărtat cu trenul, și-am întâlnit pe tren un tânăr care, din vorbă în vorbă, mi-a mărturisit că mult de tot și-a dorit și el să aibă odată o Biblie și pentru că n-a găsit în nicio altă parte, a primit cu împrumut din partea cuiva o Biblie și ce credeți că făcea? S-a apucat să o scrie de mână numai din dorința fierbinte de a avea o Biblie. Bineînțeles, eu aveam pe atunci o Biblie în plus la mine, i-am oferit-o și câtă bucurie a putut să aibă tinerul acesta. Oameni ca aceștia, cum era moarți din istorii de care ne-am ocupat, cum era tânărul acesta care din dorința de a avea o Biblie s-a apucat să scrie de mână, oamenii aceștia vor fi capete de acuzare grave împotriva noastră a celor la care știm carte, avem Biblii, avem timp, cei mai mulți dintre noi, poate 99% dintre cei care ascultăm aici, avem și lumină electrică, dar nu o citim, ci o desconsiderăm. Nu-i nevoie să spui neapărat vorbe urâte și grele despre cuvântul lui Dumnezeu? Este destul că îl desconsideri, îl neglijezi. Nu-ți pasă de el. Treci pe lângă cuvântul lui Dumnezeu ca și cum n-ar fi, ca pe lângă orice altă carte pe care nu-ți place să o vezi. Lucrul acesta ne va acuza grav, pentru că Dumnezeu s-a îngrijit de noi ca să ne lase cuvântul scris, unde se povestește, unde ne vorbește, ne arată toată dragostea Lui pe care a avut-o față de noi, trimețând pe Domnul Isus Hristos, viața care a trăit-o, moartea, învierea și înălțarea Lui la cer. El, deci, și-a făcut timp pentru împlinirea tuturor acestor acte, s-a îngrijit să ne dea o carte, iar noi nici atât nu binevoim să o răsfoim, să citim și să-L întrebăm pentru ce a trebuit până la urmă, Doamne, să-L trimiți pe Domnul Isus. Gravă judecată va fi peste toți aceia care neglijează cuvântul lui Dumnezeu și culmea nebuniei se mai și numesc creștini ortodoxi, adică creștini după dreptar, când ei habar n-au de dreptar. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca ascultând mesajul cuvântului Tău astăzi să ne trezim și noi la realitatea aceasta și cât încă mai este vreme și putem să ne pocăim de această stare tristă în care ne aflăm, să cerem iertare pentru neglijarea cuvântului Tău și a minunate, în special a Domnului Iisus Hristos și de astăzi înainte, cu o inimă nouă, cu o dorință sfințită de Tine și cu o putere nouă, întorcându-ne la Tine din toată inima noastră, să luăm cuvântul Tău, să-L citim cu mult respect și cu multă plăcere. Și apoi, prin călăuzirea și harul Și puterea Duhului Tău cel Sfânt Să-L împlinim în tocmai Spre slava Ta și mântuirea noastră veșnică Amin Ce jert păscumpul Tată pe Calvar Și totuși Pentru tine ea poate din zadar noi uita, nu uita Azi mântuirea La Și diniele din ele Să n niciodată Fiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 33 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde Ioan Botezătorul își continuă mărturia pe care a început să o depună despre Domnul Isus, în versetul 32. El spune deci în continuare, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dacă pot să spun și eu la timpul trecut, eu nu cunoșteam pe Domnul Isus. Și apoi să spun la timpul prezent, dar acum îl cunosc ferice de mine. Ceea ce ai fost în trecut are mai puțin însemnătate. Ceea ce ești în prezent, la aceasta privește Dumnezeu și privesc și oamenii. Altădată spune cuvântul la Efeseni 2, erați neamuri din naștere, în vremea aceea erați fără Hristos, dar acum, în Hristos, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Cum este prezentul tău, dragul meu, în legătură cu Domnul Isus Hristos? Chiar dacă tu nu vrei să ții seamă și fugi de un răspuns, totuși, Domnul Isus Hristos este marea întrebare a vieții tale. De El atârnă mântuirea ta din prezent și cea din viitor. Eu nu-l cunoșteam, spune Ioan Botezătorul, dar cel ce m-a trimis să botezi cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Chiar dacă nu cunoști acum pe Domnul Isus adevărul, dar dorești fierbinte să-L cunoști, Dumnezeu îți va da grabnic această ocazie și un semn însoțitor ca să-L poți cunoaște sigur. Ioan Botezătorul a cunoscut pe Hristos la botezul lui în apă în momentul când Duhul Sfânt, în chip de porumbel, s-a pogorât din cer și s-a odihnit deasupra capului său. După cum citim în celelalte evanghelii, Duhul Sfânt putea să vină asupra Domnului Isus, pentru că El, ca om, era desăvârșit, pe când credinciosul nu primește Duhul Sfânt decât pe temeiul lucrării Domnului care îl curățește de orice păcat. Duhul Sfânt s-a coborât asupra Domnului Iisus în chip de porumbel care închipuiește blândețea, harul, bunătatea, atribute cu care a împlinit el toată lucrarea sa. Când Duhul Sfânt a venit asupra ucenicilor în faptele Apostolului, capitolul 2, a fost în chip de limbi de foc și le-a dat putere să vestească Evanghelia în felorite limbi și era puterea cuvântului care judecă tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Focul închipuiește totdeauna judecata. În Hristos însă nu era nimic care să fie nevoie de judecat, pentru că în el era totul desăvârșit. Din pricina aceasta, asupra Domnului Hristos, Duhul Sfânt s-a putut coborâ în chip deosebit, în chip de porumbel, care preînchipuiește harul, blândețea, bunătatea, pacea. De Depogorârea Duhului Sfânt asupra Domnului Isus, Ioan leagă faptul că El, Isus, va boteza cu Duhul Sfânt. Dar aceasta este a doua parte a lucrării sale. Întâia parte trebuia întâi îndeplinită, fiind lucrarea de curățire a păcătoșilor, ca apoi să-i poată boteza cu Duhul Sfânt. Acest botez, ca început, a avut loc în ziua cincizecimii, așa cum vedem la faptele apostolilor, capitolul 2, când Duhul Sfânt ca persoană a fost trimis aici pe pământ pentru cei ce vor crede. De atunci, când un păcătos primește pe Domnul Isus ca mântuitor, prin credință și pocăință, întotdeauna primește și Duhul Sfânt, căci unde intră Domnul Isus, intră și Duhul Sfânt și Dumnezeu Tatăl, așa după cum vedem în următoarele locuri din Scriptură, vorbind despre locuri din Noul Testament și anume. 2 Corinteni capitolul 3, versetul 17, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 13, 1 Epistola lui Ioan, capitolul 4, cu versetul 2. Aici înțelegem clar și limpede din scriptură că Domnul Isus, când intră în inimă, intră împreună cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt a fost dat în urma plecării Domnului Isus de pe pământ și îl înlocuiește pe Domnul Isus pe lângă ai săi, după cum vedem în capitolul 14, capitolul 15 și capitolul 16 din această Evanghelie Sfântă a lui Ioan. În versetul 34 Ioan Botezătorul depune în continuare mărturie despre Domnul Isus în felul următor. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. După ce deci ne spune în versetul 33, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt, ne spune în versetul următor, și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Observăm că pentru ca să vezi, trebuie să ai ochii deschiși și mintea trează. Ca să vezi din punct de vedere duhovnicesc, ca să poți vedea Duhul, trebuie să fii duhovnicesc și să ai ochii duhovnicești deschiși. Ioan Botezătorul, pentru că era duhovnicesc, adică sub necurmata călăuzire a Duhului Sfânt, a putut vedea fără greș Duhul și pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea a mărturisit cu putere și fără teamă ceea ce a văzut. Numai cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt poate vedea ceea ce este duhovnicesc, adică pe copiii lui Dumnezeu în lume și în lucrarea pe care o face Dumnezeu prin ei. Numai cine este duhovnicesc este nepărtinitor și nu greșește când este vorba să deosebească duhurile și să stabilească în el însuși siguranța unui fiu al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a văzut nu pentru sine numai pentru satisfacerea unei nevoi personale, ci pentru a mărturisi necurmat adevărul văzut. Dumnezeu ne dă descoperiri numai ca să le mărturisim acolo unde este nevoie și astfel să se facă lucrarea lui de mântuire și de săvârșire în cei ce aud mărturisirea noastră. Ioan Botezătorul, pentru că a văzut, a mărturisit. Adevăratul martor este numai cel care a văzut cu ochii lui. Pe baza celor văzute sunt crezute vorbele lui. Domnul Isus are nevoie de martori adevărați, adică de oameni care trăiesc în legătură personală cu El, care primesc direct de la El lumină și în viața cărora El lucrează în mod personal. Aceștia sunt cei care pot mărturisi ceea ce văd și aud de la Mântuitorul lor. Cineva poate deveni predicator citind cărți, învățând în școli speciale și făcând mereu exerciții în vederea aceasta. Martor al lui Hristos însă nu poate deveni nimeni prin aceste lucruri. Martor al lui Hristos înseamnă un om care l-a văzut pe Hristos. Vorbind din punct de vedere spiritual, un om care a avut experiențe personale cu Duhul lui Hristos care este prezent acum în lume și vrea să întoarcă la Dumnezeu pe toți cei care îl primesc. Deci acesta este martorul lui Hristos care l-a lăsat pe Hristos să lucreze în el prin mijlocirea Duhului Său cel Sfânt. Iată un adevăr care trebuie să ne dea de gândit. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt? Are ochi duhovnicești și vede lucruri duhovnicești pe care trebuie să le mărturisească fără teamă acolo unde este trimis. Orice creștin adevărat trebuie să fie un martor al lui Hristos și este, dacă e creștin adevărat, prin legătură personală cu Hristos și prin experiențele duhovnicești pe care le trăiește zi de zi. Ioan Botezătorul deci ne spune aici și eu am văzut. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci El a mărturisit ceea ce a văzut. Iată ce ne istorisește în continuare Evanghelistul Ioan în versetul 35 de la Evanghelia după în capitolul 1. Citesc. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Luni lucrul acestea în înțeles duhovnicesc așa cum s-a arătat și în versetul 29, Expresia aceasta a doua zi despre care este vorba aici înseamnă timpul sau perioada Harului care a început cu întruparea Domnului Isus, Iar această perioada Harului care a început cu întruparea Domnului Isus, venirea lui în trup pe pământ ține până la venirea lui a doua oară când îți va ridica biserica mireasa sa. În acest timp Duhul Sfânt prin harul lui Dumnezeu, lucrează cu putere la întoarcerea sufletelor, la Domnul Isus și la alipirea lor de el, de trupul lui, până când se va împlini numărul de plin al bisericii. Așadar, versetul ne arată că Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii săi. Ca să stai cu cei mai apropiați ai tăi, este o datorie sfântă, mai ales când această ședere, Urmărește un scop înalt, ceresc și veșnic. Ioan stătea cu ucenicii săi, dar, lucru sigur, el nu vorbea cu ei despre cele pământești, despre viața pământească sau despre vreun plan sau scop din lumea pământească. El vorbea cu ei despre făgăduința lui Dumnezeu, despre Mesia cel mult așteptat, despre viața și felul Domnului Hristos, despre împărăția lui. Dragul meu, iată o întrebare. Tu... Ce vorbești cu cei apropiați ai tăi? Faptul că Ioan vorbea despre Domnul Isus Hristos se vede din versetele următoare când el le-a arătat limpede pe Mesia, iar ucenicii lui au mers după el, așa cum vom vedea în curând la versetul 37. Să stai de vorbă cu cei apropiați ai tăi, dar să nu ți faci robi să-i ții lângă tine oricare ar fi situația, ci să le arăți pe Mesia adevărul și chiar dacă se vor alipi de el, tu să nu fii gelos, din potrivă. tu să îndemn să se alipească de Domnul Hristos, chiar să îndemn cu toată puterea să se alipească de El și, cel mai bun exemplu, tu însuți împreună cu ei să te predai adevărului și unindu-te, alipindu-te și tu de Domnul Hristos și alipindu-se și ei de El, în El, în Hristos veți deveni una. De altfel, aceasta este lucrarea pe care o urmărește Domnul Isus când ne spune să fim toți una în El. Alepindu-ne cu adevărat de Domnul Isus, nu se va cunoaște decât prin aceea că vom fi alipiți și noi unii de alții. Măsura de unitate pe care o avem, desigur, până la punctul de compromitere adevărului. Deci, măsura de unitate pe care o avem cu copiii lui Dumnezeu exprimă măsura de unitate pe care o avem cu Hristos. Pentru că dacă suntem... Cu cât suntem mai lipiți de Hristos, cu atât devenim mai lipiți în mod automat și cu cei care sunt alipiți de El. Acela care ține sufletele lângă El, împiedicându-le să se apropie de Hristos adevărul, acela comite o mare crimă. Nici El nu vine la mântuire, nici pe alții nu-i lasă. De aceea spunea Domnul Iisus despre farisei, vai de voi farisei fățari, nici voi țineți cheile împărăției cerurilor, nici voi nu intrați în ele și nici pe cei ce vor să intre nu i lăsați. Să stai cu apropiații tăi, dar numai pentru Hristos, pentru felul lui de a fi, nu pentru alt scop, fie chiar religios. Hristos a venit pe pământ să atragă pe oameni la sine, să-i facă asemenea lui se i smulgă din starea de păcații moarte și se aducă în casa Tatălui, unde nu mai sunt despărțiri nici religioase, nici politice, nici economice, naționale și așa mai departe, despărțiri care întrețin focul diavolului între oameni și adică ura. Hristos înseamnă unitate, pace, dragoste, părtășie și fericire între făpturile create de Dumnezeu. Cine zice că urmează pe Hristos, Trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos, să lucreze așa cum a lucrat Hristos și să fie gata să moară așa cum a murit Hristos. Altfel, este un mincinos și nu-i creștin. nai ai de ce să-l crezi. Ioan stătea deci cu ucenicii săi, dar numai pentru un singur scop, să le arate pe Hristos și să-i se predea lui. Slăvit să fie Domnul! În versetul 36... Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune următoarele. Și pe când privea pe Isus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Iubiților, să privești pe Isus prin credință este lucrul cel din și cel mai necesar în orice timp și în orice loc pentru tine, credinciosele fratele meu. Privirea spre El te umple de lumină și pace. Îți înnoiește puterea și curajul în alergarea pe calea adevărului și a dragostei și îți dă echilibru întregii tale vieți. Pe când privea pe Iisus? Să privim la Iisus, pe care ni-l arată Scriptura Sfântă, căci în ea îl vedem pe el cu adevărat. Să privim la Iisus cel răstignit, pentru ca în sângele lui vărsa pentru noi să găsim răscumpărare pace și îndurare. Să privim la Isus cel înviat, pentru ca prin el să dobândim neprihănirea care are preț înaintea lui Dumnezeu. Să privim la Isus cel proslăvit, ca să găsim în el pe mijlocitorul nostru ceresc, a cărui mijlocire încoronează lucrarea sa de îndurare și mântuire. Să privim la Isus, așa cum ni s-a descoperit prin Duhul Sfânt. Să privim la Isus, pentru ca din mâna Lui să primim în fiecare zi crucea noastră și lucrul ce avem de făcut, împreună cu Harul ce ne trebuie pentru amândouă. Să privim la Isus ieșind din noi înșine și predându-ne sute la sute Lui. Să privim la Isus, nu la frați, nici chiar la cei mai buni și mai iubiți. Îndată ce ne luăm după ei, suntem în primejdie să ne rătăcim. Urmând pe Domnul Isus, însă, suntem siguri că nu vom greși drumul. Dacă între noi și El este un om, chipul acestuia va tot crește, fără să băgăm de seamă, iar chipul lui Hristos se va șterge. Să privim la Isus, nu la vrăjmașii noștri, nici la împrejurările prin care trecem. Să privim la Isus, nu la durerile noastre. Să privim la Isus, nu la lucrarea Lui, care ni se pare nou că este al lui. Să privim la Isus, nu la credința, puterea și neprihenirea noastră. Să privim la Isus, cel care vine în curând. El este nădejdea noastră prin care ne curățim și ne sfințim necurmat. Să privim deci la Isus. De la el Putem primi tot ce ne trebuie pentru viața de acum și anume biruința asupra noastră și asupra lumii. Roadă și spor în toate privințele, bucurie și lumină în orice împrejurare. Deci pe când Ioan Botezătorul privea pe Isus un blând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Sunt multe feluri de a privi la Isus. Într-unul din aceste feluri ești și tu neapărat, dragul meu. Unii privesc la el... Ca la o persoană istorică deosebită care a trăit acum 2000 de ani. Alții privesc la Domnul Isus ca la un mit, ca la o poveste. Alții privesc la el ca la un om obișnuit. Alții privesc la el ca la un geniu. Alții privesc la Domnul Isus citind Biblia sau în cărți. Alții privesc la el în potirul de la biserică. Alții privesc la el în icoane sau în tablouri, și așa mai departe. Din cei care privesc la el în felurile arătate, unii cred ceva, alții nu cred nimic. Unii îl roagă să le ajute nevoile lor, alții îl bajocoresc și îl lovesc. Adevărata privire la Domnul Isus este aceea ca a lui Ioan Botezătorul. Privea pe Isus umblând. Da. Domnul Iisus este viu și el umblă și astăzi prin lume ca să mântuiască pe păcătoși și să-și ajute credincioșii. El umblă, nu este un Hristos mort portretizat undeva sau un Hristos făcut într-o statuie. Ioan l-a găsit, l-a văzut pe Iisus umblând. Iisus umblă și astăzi din loc în loc ca o dinioară făcând bine. Ioan Botezătorul privea pe Iisus umblând. Și pe acest Iisus viu îl arată ucenicilor săi. Să arăți mereu pe un Iisus viu care umblă, înseamnă să ai necurmat privirea spre el prin credință. Numai ochiul credinței îl poate vedea pe el viu, umblând și astăzi ca să ridice păcatele celor care vor să scape de ele și să fie mântuiți. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate, cu demnul fierbinte de a privi la Iisus umblând și apoi pe acest Iisus umblând, un Iisus viu, care prin viața ta prin tine umblă, adică Iisus a făcut o lucrare vie în viața ta, te-a transformat, ai devenit un om nou și tu devenind un om nou duci noutatea aceasta vieții peste tot, arăți lumii în felul acesta un Iisus umblând, Gândul acesta minunat doresc să ne însuflețească pe toți. În încheierea programului I-015, dorim tuturor ascultătorilor iubiți a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.